Daar is die liekie wat sê, en ek wil sy eerste versie vir jy lees. Hy sê, up the Calvary road, near the staggering load, walked a man with a cross and a crown. But the cross that he bore and the crown that he wore, with deep agony weighed him down. For the cross was an emblem of guilt and of blame, and the crown made of thorns, but a circlet of shame. For the sins of the world on his shoulders was huld of that blood-sprinkled hout that Calvary hout. Daar is een weg gebaan vir jy en vir my, wat ons moet loop, as ons die eeuwige leven wil beerwe. As jy nie belangstel om die eeuwige leven te beerwe nie, dan is jy vanmorgen op die verkeerde plek dan is hy bezig om die tyd te mors. Maar vir diegene wat daarin belang stel om die eeuwige lewe te beerwe, sal hy moet voldoen aan die voorskrifte wat neergelees en dit is om op hierdie nou weg te wandel om by die deur in te gaan om die poorte van die eeuwige lewe deur te gaan en daar by Jezus te wees. Ek wil vir die drie gedeeltes lees, terwijl ek vanmorgen wil praat oor hierdie weg, genaamd Jezus die Christus, die saligmaker. Drie gedeeltes wat ons kan sê, wat die evangelie die boodskap aangaande Jezus van Nazareth, mooi saamvat. Die eerste, lees almal in Johannes die evangelie van Johannes, lees ek in die 14 veertiende hoofdstuk die eerste paar verse, en hy sê dit so, Johannes 14 vanaf af vers 1, Laat jylle hart nie ontstel word nie. Gloe in God, gloe ook in my. Want in die huis van my vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir jylle gesê. Ek gaan om vir jylle plek te berei. En as ek gegaan het en vir jylle plek berei het, kom ek weer na jylle toe, om jylle na my toe te neem, so dat jylle ook kan wees waar ek is. En waar ek in gaan, weet jylle en die weg ken jylle. Thomas sê vir hom, Heere, ons weet nie waar jy gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? Jezus antwoord om, Ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe dier my nie. Lees vir ons in ander gedeelte in Johannes die tiende hoofstuk, vanaf die sevende vers. Jezus het toe weer vir hulle gesê, voor waar, voor waar ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Amal wat voor my gekom het is diewe en rovers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur. As iemand door my ingaan, sal hy gered word en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind. Want die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe in oorvloed kan hee. Die laaste gedeelte lees ek in Johannes die 15e hoofdstuk. Ek is die ware wijnstof en my vader is die landbouwer Elke lood wat in my nie vrug dra nie, neem my weg. En elke lood wat vrug dra, die maak hy skoon, so dat het meer vrug kan dra. Julle is alreeds rijn, dier die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die lood wat geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wijnstof bly nie, so julle ook nie, as julle in my nie bly nie. Ek is die wijnstof, jylle die loote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan jylle niks doen nie. Die drie gedeeltes wat ek hier vir jy gelees het, beskrywe vir my die boodskap die evangelie aangaande Jezus die Christus, wat die almachtige God gestuur het om jy en my een kans te gee om met God verzoend te word. Jy moet goed verstaan. Jezus het gekom om jy en my een kans te gee om met God versoen te word. As jy nie versoen wil word nie, sal hy jou nie dwing nie. As jy nie met God verenig wil word nie, sal Christus jou nie dwing nie. Maar as jy wil, het hy gekom om jou die kans te gee, om daar die prijs te neem, en dit jou uit te maak. In eerste plek, is hy die waarheid, en die tweede plek is hy die lewe, want hy is die weinstok wat hy die lewegevende sap, as hy een lood is wat in hom ingeend is, sal hy daar die sap dier jou laat vloei. As daar nie lewe in my hart is nie, beteken dit net een ding, dit beteken dat ek is nie ingeend in die ware weinstok nie, want lewegevende sap vloei nie dier my aare nie, dus moet ek sorg, dat ek ingeënt word in hier die lewegevende wijnstok, wat dier die almachtige, onzienlijke God geplant is, ter verlossing van jou en van my. Hy is die weg. Ek het gaan kyk, en ek sien dat hulle gebruik in die Grieks die woord hodos, verweg. weg. En soos jy weet, is daar verskye betekenisse wat jy gewoonlik aan in Griekse woord kan gee. En ek het het nagegaan in die woordeboek en toe sien ek die volgende. Hy sê dat hodos, of weg, beteken in die eerste plek een weg. Tweedens, kan dit wees in pad. Derdens, en dit is vir my mooi, is dit een spoor, Dis iets wat na iets toe lei. In die vierde plek, sy beteken die woord ook, of beskrywe dit ook, a hoofdpad. Nie maar net enige pad nie, maar in hoofdpad, a main road, a highway, dit word ook gebruik om beweging aan te duid. Maar beweging wat voorwaarts is, sê hoe kom met Jezus gesê, Ek is die weg, of Ek is die hoedos. Hy is die beweging voorwaarts. Want in Christus Jezus, Jezus beweeg ek nie achteruit. Beweeg ek nie kantoen nie. Probeer ek nie om die dinge kom nie. Nee, maar net voorwaarts op reis na die eeuwigheid. Dit beteken ook een reis. Ons is pelgrims op reis na die eeuwigheid. Maar ongelukkig is ek nie as mens so geneig om te vergeet dat ons maar pelgrims is, want ons wil ons vast anker en vast burger aan hierdie aardse. En een reisiger is nie vast geburger aan hierdie aarde nie, hy is beweeglik, hy is op hierdie weg wat voorwaarts gaan. Daar nog twee betekenisse wat aan hierdie woord gekoppel word. Die eerste daarvan is dat dit een levensstyl is. Jezus die Christus is een levensstijl. Jy weet ons ontzettend so makkelijk, neem hom maar net aan, as jou persoonlijke zaligmaker, dan as alles aan dorie. Nee, dit werk nie so. Jy moet daar die levensstijl aanvaar. Jy moet daar die levensstijl leven, want dit beteken ook in die laatste plek een manier van doen en praat. Dit beteken, is alles wat hier die woord hoedos of weg soos hy in ons taal vertaal is, beteken. Jezus is daar die weg, hy is daar die spoor, hy is daar die hoofdpad, hy is daar die voorwaartse beweging, terwyl ek op my reis na die ewigheid is, aanvaar ek hom as my levenstyl dier my manier van doen en praat. Dis die opsomming van dit wat hy gesê het. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hier die weg lei ons na die deur toe. As jy nie op daar die weg is nie, sal jy nie by die deur uitkom nie, of by die poort uitkom nie. Maar as jy op hier die weg is en die lewe en stijl aanvaard het om dier jou manier van doen en praat en dade op die weg te bly, sal jy by die poort uitkom en as jy dier die poort gegaan het, sê Jezus, sal jy rust vind vir jou siel, dan alleen sal jy rust vind vir jou siel. En toch, sê Jezus, dan, dan, as jy die deur gevind het, kan jy ingaan en jy kan weer uitgaan, want jy het daar die kracht, daar die uitgaan beteken nie dat jy Jezus verlaat nie, nie, jy gaan in om die put rus, jy kom uit en jy soek nog mens om die weg aan te duid, sê, kom, kom saam met my, ek het die perl gevind, ek wil hee dat jy dit ook moet kry, sê, dan gaan ek uit, gaan soek nog een paar, bys hulle die weg, bring hulle na die deur toe, Jezus is daar die weg, ongelukkig het die mens recht aan die begin hierdie weg buister geraak. Want toe die Heere God die skipping gemaakt het en die mens daarop geplaas het, het hy die mens geskapen met die doel om hom te prijs, om hom te verheerlik, om hom te eer, om hom te dien en hy plaas om in een omgeving wat beskrywe word of dit symbolies is of nie, maak nie saak nie, een omgeving wat beskrywe word as Eden waar alles rustig volmaak en harmonie is, waar die Grootmeester, die Almachtige God, die Teinier is, blaas hy die mens. Wat doen die mens? Hy skuie omsel van God af dier die sonde. En ek lees in Genesis die derde hoofstuk vanaf in die 22e vers dit, Hy sê, toe sê die Heere God, Nou het die mens geword soos een van ons dier goed en kwaad te ken, as hy nou maar nie nog net sy hand ook uitsteek, en ook van die boom van die lewe neem, en eet, en lewe in ewigheid nie, hier die boom van die lewe is die symbool van Christus, Jezus die Christus, as ek hom in my lewe het, dan het ek aanspraak op die ewig gelewe, maar omdat hulle in sonde geval het, Toe stier die Heere God om weg uit die tuin van Eden om die grond te bewerk waaruit hy geneem is. So het hy dan die mens weggedruiwe en gerips aan die kant van die tuin van Eden laat woon met die zwaard wat vlam en flikker om die toegang of die weg tot die boom van die lewe te bewaak. Daar het die verweidering gekom. Daar is die harmonie tussen die mens en God verbreek. Daar het God al in sy raad besluit dat daar sal een dag kom wat hy een nieuwe versoening sal bring, wat hy een nieuwe manier van versoening sal bring, wat hy weer sal toelaat dat die mens op hier die weg geplaas word. Ek lees dat by die sonvloed, toe die mens aanhoudend gesondig het, toe sê die Heere so, hy sê, toe sien God die aarde aan en dit was verdorwe, want alle vloed, lees het sy weg op die aarde verderwe. Almal het van God weggedraai. As ek ek hier voor en toe lees, in Genesis sê, dat die aarde was vol van geweld. Je weet, as jy nou nie geweet het dat hy die stikkie is geskrywe met die tyd op Noach nie, sou jy gedink het, dat hulle is bezig om die huidige toestand te beskrywe, want is die aarde nie nou vol van geweld nie, afgesky van die liefde van Jezus Christus, van die genade van God, het die mens hom afgesky. Want Abram sê die Heere, en hy bring vir hom een baie duidelike opdracht, in die 18 achttiende hoofstuk van Genesis sê hy, so vir Abram, hy sê daarop sê die Heere, sal ek vir Abram verberg wat ek gaan doen, terwyl Abram toch sekerlik in groot en een machtige nasies sal wort, en al die nasies van die aarde in hom geseen sal wort. Want ek het om verkies, dat hy aan sy kinders en sy huis na hom bevel so gee, dat hulle die weg van die Heere moet hou om gerechtigheid en recht te doen, so die Heere oor Abraham kan bring wat hy oor hom gespreek het. Een opdracht aan Abraham: vertel aan jou kinders en aan jou kleinkinders, dat hulle die weg van die Heere, die weg van gerechtigheid moet hou, so dat ek die belofte wat ek aan Abram gegeet, tot vervulling kan bring. Abraham moes sorg dat sy kinders op die weg na die Heere wandel. Hy moes sorg dat hulle dit vir hulle kinders vertel. Hulle moes sorg dat hulle kinders dit weer aan hulle kinders vertel. Maar iwerste langs die pad het iemand nie die opdracht uitgevoer. Dit het veroorzaak dat daar die scheiding tussen mens en God plaasgevind. Vandaag is dit die selfde as jy vergeet om daar die opdracht uit te voer, namelijk om te sorg dat jy self op die weg is, maar ook om te sorg dat jy dit by jou kind inbrent, om die weg van die Heere te onderhou, is jy bezig om jou plig te versuim, en sal daar een scheiding tussen die mens en God plaas vind. Sied ons dit nie, dageliks nie. Hoeveel ouders is nog vandag besig, om aan hulle kinders die weg van die Heere voor te hou, Ek praat nie om vir hulle te sê, gaan sondagochtend kerk toe, of gaan sondagochtend sondag school toe nie, of sorg dat jy ook had kassasie deerkom, of dies meer nie, nie. Ek praat van een man en een vrou, een ouwer wat aan sy kind, die ware weg van Christus Jezus, die levensstyl van Jesus dit aan hom voorhou, eerstens door voorbeeld, en tweedens door dit aan hom bekend te maak. Die ergste ding wat in ouwer ooit kan doen, of in mens, is om aan die kind te vertel wat hy moet doen, en dan doen hy dit self nie, werk nie so nie. Daarvoor moet ek die levenstijl, moet ek die weg lewe. Daarvoor moet ek sorg dat ek die hoedos, my levenstijl maak, so dat ek dier die voorbeeld wat ek in u stel, die andere tot Jezus kan lop. Jy kan praat van die morgen tot die aand, en jy kan die bybel van voor tot achter vir die ander lees. Maar as jy dit nie self uitlewe nie, sal niemand van jou netiesie neem nie. Leef die hoedos, leef dit uit. Ek sien dat Albooses trek, nadat die Heer om wonderbaarlik ontmoet het van die braambos. Daar het hy die weg van God weer raak geseen. Die Heere salf om en hy stuur om en hy sê, en haal daar die wederstrewe gevolg, dat ek toch maar iets met hulle kan doen, wat die belofte wat hy aan Abraham gemaakt het, het hy aan gedink. en met die sterke en die hoë hand leid die Heere hulle uit Egypte, dier die rooi zee tot in die woestijn. En dag na dag murmureer hulle, en dag na dag klaar hulle, en dag na dag verwerp hulle die weg wat God bepaal het, want was hulle een gehoorsame volk, sou die Heer hulle nie so lang in die verstein laat waal het. Was hulle een gehoorsame volk, kon hulle die kort pad na kanan toegevat het, wat hulle nie meer as twee wekes trek sou kost nie, drie weke op die uit maar as gevolg van die ongehoorzaamheid omdat hulle die weg van God verwerp het moet hulle dwaal vir 40 jaar al in die ronde kan hulle man net nie dier die Jordaan gaan om by Kanaan in te kom nie Vandaag is daar so van ons wat maar al in die rondte en die geestelike woestijn dwaal ons kan nie by die Jordaan uitkom, om dier te gaan in die land wat God aan u en my beloof het. Ons spook en ons spartel. Hoekom? Omdat ons nie die fout van die weg, die evangelie van Christus, ons leven stijl maak nie, alrede ook om ons nie kan groei nie, ons maak om nie ons levensstijl nie. Hy is nie, soos ek hier gelees het, ons manier van doen en praat en daad nie. Nou sien ek, dat boos is hulle word gelei. Jezus van Nazareth die lichtkolom daar, die vierkolom in die nacht, daar die wolkulom in die dag. O, die genade van almachtige God, stort hy op daar die widerstreevige volk uit, en hy leie hulle nogthans, alhoewel hulle om nie wil erkennie, totdat hulle in Kanaan aangekom het. Ek lees dit vir u in Jeremia. Jeremia, een man wat dier God geseen was, om sy woorde uit te dra, maar wat baie, benauwdheid beleef het. Hy sê vir my in Jeremia 6 vanaf die 13 dertiende vers, dit soe, luister nou net, hoe het hier die mense die weg verwerp? En as hy nou luister na die stikkie wat ek nou vir hy gaan lees, kan hy nou maar dit eenkant skuif dat dit vir die Israeliet geskryf is, maak dit van toepassing op van dag, want dit geld Nou net so, hy sê, want van hulle kleinste tot hulle grootste maak hulle allemaal onrechtverdige wens en van die profeet tot die priester pleeg hulle allemaal bedrog en hulle genees die verbrekinge van die dochter van my volk op die makkelijkste manier, dier te sê, vrede, vrede, terwyl daar geen vrede is nie, kom daarop neer, dat het een valse gerucht geruststelling is wat van die kansels af verkondig word, wat sê die Heerese tempel, die Heerese tempel is dit, lees dit maar in Jeremia, die Heerese hef vir hulle, gaan kyk een bykie daar in Silo, wat het ek gemaakt met daar die tempel, sal ek dit nie doen so met hierdie en ook nie, valse geruststelling wat vanaf kansels verkondig word, sondag na sondag, ochend na ochend, oor die radio, wat vir mense vertel, dat alles is maar goed, jy kan maar net aangaan, solang jy net die naam van die Heere, nou en dan, op jou lippe prevel, dit werk nie so nie, as hy nie my hoedos, my leven stijl, en boer, en in werk, en in daad word nie, is dit nie vrede, vrede vir allemaal nie, die Heere sê, daar is geen vrede nie. Hy sê hulle kom in die skande, omdat hulle griewel bedrijf het, toch skaam hulle nie in die minste nie. Mensen, skaam hulle nie vandag meer oor die sonde wat hulle doen nie. Die Heere is bereid om die sonde van die mens te vergewe, mits ek as mens bereid is om dit in skaam te voer sy voete neer te lewe. Dis sê, Heere, ek het Maar vandag skaam hulle net nie meer daar oor nie, want dit het die algemene leven stijl geword, en nou wil ons dier wette en al dies meer mense in toom hou. Dit werk nie, as die kerk nie sy plig doen nie, wat hy nou al vir 2000 jaar nie doen nie, sal geen mens dier een wet in toom gehou word nie. Daar is dit noodzakelik, dat mense vandag vanaf die kansels weer moet begin, om dit onder die aandig van die volk te bring, dat daar is een levensstijl wat gehandhaf moet word, en daar die levensstijl moet ooreenkom met die weg. Ek kan nie maar met my sonde, met my oortredinge, met al my skandelike dade, in die banke van die kerk omsit, en dan maak asof dit vrede vrede is nie, terwyl dit nie is nie. Goed, dit afle, nie net hier nie, maar oorals oor die wereld heen, waar mense sê, dat hulle christenne is. Hy sê hulle skabele nie, en die minste nie, toch weet hulle nie eers om te bloos nie, My vriende, hierdie stuk toe die Heere dit vir Jeremia gesê het, het hy ook die volkie van Suid-Afrika in 1992 in gedachte gehad. want ek kan dit net so van toepassing maak op hierdie volk wat daarop aanspraak maak, dat 96% van ons is Christene. Hy sê hulle bloes nie, Daarom sal hulle val onder die wat val, in die tyd dat ek aan hulle besoeking doen, sal hulle struikel, sê die Heere, ons is geneig om die genade van God mos so ver te drijf, of so ver te druk, dat daar geen einde is nie. Ja, daar is nie einde aan die genade van God nie, maar daar kom een dag wat hy vir jou sal sê, tot hier toe en nie verder nie. Wat het hy gemaakt? by die kans wat ek in jou gebied het. En dis die stikkie wat ons moet lees. Hy sê, so spreek die Heere, staan op die wee en kyk en vraag na die ou paaie waar toch die goeie weg is en wandel daarin en dan sal jylle rus vind vir jylle siel. Maar hy het gesê, ons kan daarin nie wandel nie. Staan toch op die wee, kyk toch een bykie rond, soek na die goeie weg, en as jy om vind, wandel in daar die weg, daar die weg lei na rus, daar die weg lei na vrede, daar die weg lei na die eeuwige lewe, en moe soos hy mense sê, ons wil nie daar in wandel nie. Ek lees vir ons een klompie skrifte, waarin die weg, hy die hoedos besangbaar, Versalm 18 vers 31 sê die woord vir my so, hy sê die weg na God is volmaak, die woord van die Heere is gelouter, hy is een skulp vir almal wat by ons skuil, vir almal wat by ons skuil. Versalm 27 11 sê dit, hy sê Heere, leer my u wegken en lei my dan op een gelijke pad, leer my toch Heere, dat ek jy weg ken en lei my dan op een gelijke pad. Salom 37 vers 34 syng die dichter dit so, hy sê, wacht op die Heere en hou sy weg en hy sal jou verhoog. Hou sy weg, leef sy levensstil en boord en werk en in daad. Salom 86 vers 1 syng hy dit so, hy sê, leer my Heere jy weg ek sal in die waarheid wandel, verenig my hart tot die vrees van die naam, wat betekende om verenig te wees tot die vrees van die naam van die Heere. In die heel eerste plek betekende dat ek a hoog heilige respect vir die naam van die Heere sal hee, wat sal veroorzaak, dat ek alles in my vermoe sal doen, om om nie te leer te stel. Mensen gee nie meer vandag om, of hulle die naam van die Heere door die modder sleep nie, dit maak nie meer saak nie, maar as u respect het, heilige respect het vir God, vir sy Seen Jezus die Christus, sal jy sorg dat jy alles in jou vermoe doen, om om nie te leer te stel ek gee nie vanmorgen vir jou die waarmog en sê, jy sal nie struikel nie. Alle mense sal struikel, elke mens kom op die punt dat hy struikel, maar o, oh, as ek respecte vir die naam van die Heere het, dan sal ek soos een David my kop in en sak en as voor om en sê, Heere, ek het geval, help my op staan. Ek sal nie in arrogantie voor die wereld van staan en maak asof ek niks verkeerd gedoen het nie. Een wat respect het vir God, sorg dat hy als in sy vermoed doen om aan die voorschrifte van die Heere te voldoen. As wat ons moet doen vandag, dan word my hart vereenig tot die vrees van u naam. Salom 109 vers sê sê, Hy wat wandel in die weg van oprechtheid, die mag my dien. Hulle wat wandel in die weg van oprechtheid, die mag my dien. Salom 139 vanaf die 23ste vers sê, baie die woorde, wat ek en u nie lichtelik moet opnemen. Maar as ons dit met die nodige respect opneem dat ons eie maak en dit in gees en in waarheid uitleve sal ons groei. Want hy sê, diergrond my oog God en ken my hart. Weet jy wat het beteken as jy jou hart wil oopmaak en vir een levende God sê, my God, diergrond my hart en ken my werke, ken my weer. Weet jy wat het beteken? As jy dit besef en jy doen dit in oprechtheid sal daar iets goeds uitkom. Hy sê, toets my en ken my gedachtes en kyk of daar by my in weg is van smart en lei my op die eeuwige weg. O, oh, diergrond my hart, ken my hart, toets my gedachtes. Mense, jy weet, my dade wat almal sien, kan ek nog op die tafel leeg en vir jy sê, hier is dit, ja, kyk wat het ek gedoen, maar my gedagtes, die sonde wat ek hier tussen my oorre pleeg, die leek nie makklik op die tafel nie, want is so persoonlik, dis so diep, nou sê ek vir die Heere, Heere, ken my gedagtes, met ander woorde, stel dit bloot, maak dit oop, weinig my dan, ons het nodig, en amal, nie net ons nie, amal wat op hy die weg wil want, het nodig, soos ek dit al vooreen gesê het, om hier die eerlijke verhouding met God te bewerkstellig, waar ek dan vir om kan sê, Heere, ken ook my gedagtes, so dat ek my foute kan raak sien, so dat u my kan heilig, en dan lei u my op die eeuwige weg. U kan gerust hierdie oud skrifie onthou, Psalm 139, vers 23 tot 24 lees dit eendag dier, maar lees dit met die diepe besef dat jy dit wil doen. In Spreke 10 vers 29 sê dit so, hy sê die weg van die Heere is vir die oprechte ee vesting, maar in ondergang vir die werkers van ongerechtigheid. Sien nie die dubbel funksie van hy die weg, vir hulle wat oprecht is, is dit een vesting, is dit een toevlugsoord, is dit een levensstyl, is dit een manier van doen en praat, maar vir die werkers van ongerechtigheid voorspel hier die weg, namelijk Jezus, vir hulle voorspel dit ondergang Arrismos'n skrif, ek kan hom nou nie heeltemal goed onthou nie in die oud-testament in een van die profete, wat hy sê dat die woord van die Heere is soos een stroom wat deurbars, en vir die gerechtig is, is dit tot leven, en vir die wat nie wil wandel en by eie woorde gestel, in die weg van die Heere nie, best dit tot ondergang. Vanda die vroegste dame af, is daar mense wat hier die weg soek, maar dit byster geraak het, Mense wat graag weer wil kom op die punt wat daar een vereniging bestaan tussen die mens en God. Op rechte vereniging. Nie net een vereniging van my lippe nie, maar een vereniging van die hart. Waag dit toch nie om die naam van die Heere oor jou lippe te bring as jy weet dat jy een ongerechtigheid in die hart heet. Haal dit eers uit, leed dit neer, dan kan jy met vrymoedigheid jou hart met God vereenig. Mense het die die weg buister geraak, dank God dat hy het hulle tegemoet gekom. Want in Jesaja 40 lees ek van een nieuwe tydvak wat aanbreek. As dit nie vir die genade van God was nie, wat so van alle vlees geword het, Jesaja 40 breek een nieuwe tyd aan. Hy sê, troos, troos, my volk, sê jylle God, spreek na die hart van Jerusalem en roep haar toe dat haar strijd verby is, dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van die Heere dubbel ontvang het vir al haar sondes. Een stem van een wat roep, berei in die voestijn die weg van die Heere, ja, maak gelijk in die wildernis en groot pad vir onse God, want elke dal moet opgevul word en elke berg en hevel moet klein gemaakt word en die bult moet in geluikte en die rotsachtige plekke een laagte word en die heerlijkheid van die Heere sal geopenbaar word en alle vlees te same sal dit sien, want die mond van die Heere het dit gespreek. Hier is een typiese voorbeeld van een stukkie Godspraak wat jy moet ken. Want hy sê, want die mond van die Heere het dit gespreek elke daal moet opgevul word, dit is daar die laagte punt in my leven, daar die struikelinge moet uitgeskakel word, al die berg en die hevels moet gelijk gemaakt word, dit is daar die ding in my hart, my leven, dat die groot is vir my, wat in hier die weg Jezus van Nazareth, tot die gelijkte gemaakt kan word, die dier kracht of met geweld nie, maar in my naam, sal elke berg, elke evel gelijk gemaakt word. Stem van een wat roep, berei in die woestijn die weg van die Heere en maak gelijk in die wildernis een groot pad vir onse God. A hoed ons, so hy kan kom om hier een versoeningswerk te doen, so dat hy kan kom om die gevalle mens, die ou Adam, weer te vorm vormskoon te maak, te berei, om sy God te ontmoet. Preis sy dierbare naam. Weet hy, was die almachtige God nie so genadig om hierdie aan te kondig nie? Het ek en jy vanmorgen nog gesoek en ons sou nie vind nie? Maar hier sy genade is daar die weg gebaan, geplant, gegee vir jou, vir my, so dat ek in die gered kan wort. Haar strijd virby, haar skuld betaal. En Malahagie bevestig die Heere dit toe so, kyk ek stuur my boodskapper wat die weg voor my uit sal baan, dan sal skiel na sy tempel kom die Heere na wie julle soek, namelijk die engel van die verbond na wie julle in begeert het, Kijk, kijk, kom, sê die Heere van die Leerskare. Dit is met ander woorde vast besluit in die raadsbesluite van die Almachtige God dat hy sal kom en hy het gekom, want ek vind om op die walle van die Jordaan en in stemme die hemel sê, dit is my geliefde zoon en wie ek wel behaar het, luister jylle allemaal na hom. To Johannes, die weg berei so dat hy die engel van die verbond, Jesus die Christus, hy sê maar wie kan die dag van sy komst verdra? O, oh, baie kon dit nie verdra nie. En wie kan stand hou as hy verskyn, want hy sal wees soos die vuur van die smelter en soos die loog van die wassers. Weet wat doen die loog van die wassers? Ja, dit maak schoon, maar dit maak nie net oppervlakkig schoon nie, dit reinig diep en hy sal sit in smelter en in reiniger van silber, en hy sal die seens van leef hier reinig, en hulle louter soos goud en soos silber, so dat hulle aan die Heere in gerechtigheid te offer sal bring, dan sal die offer van Jida in Jerusalem vir die Heere aangenaam wees, soos in die oude hae en soos in die jare van die voortijd, elke oprichte kruis, kind van God, wat hier die weg vind, en wat het sy leven maak om op, op hier die weg te wandel, voldoen hier aan, dat dit een offer is, wat aangenaam is, voor die oe en oore van die almachtige God. Die die weg het gekom, en soos ek vir u gesê het, vind ek dat hy staan op die walle van die ordaan. To hy hem daar laat doop het in die Heer, hy die hemel, die almachtige God, omself met die heilige gees en met kracht, toe gaan hy uit, en hy kon ooit gaan eers in die woestijn, maar daarna vind ek om, dat hy sê vir my en Matthies, die vierde hoofdstuk sê so en Jezus het die, die hele Galilea rondgegaan en in alle synagoges geleer en die evangelie van die Koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees en die gerug aangaande om is versprei oor die hele Syrie en hulle het na nou hom gebring almal wat ongesteld was wat gekwel was dier allerhande siektes en allerhande pijne, en wat van duivels besiete was, en maansiek is, en verlamdes, en hy het hulle gezond gemaakt. Noem dit nou maar op, die kwaal was nie te groot nie, die gebrek was nie te erg nie, as jy onder sy handen dier geloop het, het jy uitgekom as sy geniest, as sy herstelde, as sy opgewekt, as sy niewe kind van God. Denk maar aan die ouw besetene van Gadara en vergeet nou maar wat sê al die stilkundig is vandag, want hulle mol was vir ons vertel dat daar nie soeets soos die duivel besetene was nie. Maar kom ons los dit een kant, ek lees dat hy was van die duivel besetene, hulle moes om vastbind met kettings, maar sy kracht was so sterk dat hy dit gebreek het, want in hom was daar een man, genaamd Satan en sy demone, maar toe hy voor die vorst van die liewe kom en hy sê vir hom, gaan uit! Toes hy bevry, op daar die oomblik, op daar die oomblik, nie een week later, nie, nie een maand later, nie, maar toe Jesus vir hom sê, gaan uit! Toes hy uit! Want wie kan standhou ten die naam van Jesus die Christus? Wees my die demone, wat voor hom kan bly staan Hy is die oorbanar, oor graf, hel en dood, en hy het rondgegaan en almal genees. Hy die weg het meer as dit gedeem. Hy het die sondes van die wereld op hom geneem. Hy die weg, hy die spoor, hy die richting weisig, hy die hoofdbad, begin daar by die Jordaan. Daar waar die almachtige God getuig het van hom, begin hy die weg. En ek vind dat hy maak en draai in die woestijn waar hy versoek word. Maar die, die genade en die, die kracht van die allerhoogste God, elke versoeking van Satan, het hy weerstaan. En dan vind ek om in Galilea en in die omstreke waar hy soos ek gelees het die evangelie verkondig, die goeie nie spring, vir die volk vertel luister, jylle wat in duisternis wandel, hier is die licht, hier is die nieuwe pad, hier is nou weer een opening om die ewige lewe in te gaan, kom jylle almal na my toe, almal wat vermoeid en belas is, sê ek sal vir jylle rust gee, kom na my toe, jylle wat moeite het, wat verdrietig, wat probleem het, kom na my toe, leed het aan die voete van Jezus, en hy sê, ek sal jou die rust gee, wat jy nodig het in Galilee, en die omstreke wandel hy rond, en hy doen goed aan allemaal, maar ek lees, dat hulle wil om nie, die weg word nog steeds verwerkt, Hier en daar is een klompie wat om aangeneem het baie min. Verder is daar skares van die skuriges wat rondom om vergader om te kyk hoe lyk die volgende geneesing. Ja, dit is soos die gang kerkganger van vandag. Er is hy maar net iemand moet opkom om te kyk as iemand vir iemand bid tot geneesing en jy trek sommer honderde by mekaar wat daarop uit is om net te sien hoe dit gebeur. Maar wanneer giet Zeeman nie aanbreek, hier die weg dier giet Zeeman nie moet gaan en hy sê, waak een uur saam met my, is selfs hulle wat getrouwe volgelinge was nie in staat om met om saam te waak Wat nog van die derduisende die skuurig wat nog van hulle wat om maar net op hulle lip hee, omdat het voordelig is, omdat het goed vir sy besigheid is, omdat dit goed vir sy image is, om te sê, ek is een christen, ek ken hom, ja, die mens gaan so ver om te sê, ja, ek ken hom, maar wanneer in sy teenwoordigheid sal kom, sal hy so skrik, dat hy sal weg. Vind om in Gethsemanie, sy vir hulle, waak net een uur saam met my, en niemand kon dit maak. Hoe lyk dit met ek en u? Sal ons, in daar die diepe uur van beproeving, sal ons saam met hom kan wak. Kom, ek maak dit makklikker. Hoe leid dit, wanneer daar een broeder of een sister in die gemeente is, wat hier een beproevingstijd gaan? Het ons die nodige meegevoel? Het ons die nodige aanvoeling om een bykie saam te wak, om een bykie saam te voel, om een bykie te ondersteun? As ek maar net dit kan ontvang, is ek gelukkig, maar hoe is dit met die ware broederliefde wat daarop sal uitwees om ook die sister en die broeder in die gemeente wat dier die donkerfase gaan by te staan in woord en in werk en in daad. Ons kort bekering vriende, ons kort bekering. Ek in kluis, ek sluit my nie vanmorgen uit nie. Ek denk in sekere opzicht te maak die woord my seder as vir u. Maar ons moet op die punt kom dat ons uitlewe wat ons gehoor het, dat ons dit te stijl maak, een levens stijl maak, dat ons op hy die hoedas, op hy die pad sal wandel. Uit getseem aan die sinek, stap die weg, voorbij die hoge priester, wat om verwek, voorbij die hoge priester, wat om smaat en wat om hoon, voorbij die hoedse raad, tot daar by die paleis van Pilatus en in die paleis van Pilatus word hierdie weg weer verwerkt, want Pilatus nadat hy om onderzoek het, sê aan die volk, kan ek nie maar barrabas vir julle gee nie, nie sê hulle, laat barrabas vry gaan, gee vir ons Jesus, want ons wil omkruisig, dis nie een oproep wat sê gee vir ons Jesus, want ons wil om aanhang nie, dis een oproep wat sê gee vir ons, dat ons om kan kruisig, dat ons om hy die weg kan ruim, dat ons om kan om die leven breng. In die paleis van Pilatus word hy gekroon. Daar ontvang hier die weg a kroon. In 27e hoofstuk van Matthäus lees ek dit so, hy sê, toetrek hulle sy kleren uit, en werp een rooi mantel om hom, en hulle vleg gekroon van doorns, en sidd het op sy hoof, en een riet in sy rechterhand, en hulle val op hulle knieën voor hom en bespot hom in wie is gegroet, koning van die jode, en hulle spieg op hom en neem die riet en slaan hom op sy hoof, en nadat hulle hom bespot het, trek om die mantel uit en trek om sy kleren aan en lei hom weg om gekruisig te word. Dis die pad wat hierdie weg geloop het. Ergens in die oud testament lees ek, hulle het hulle voore diep op my rug getrek. Ek lees ook, dat hy sê, vir ons oortredinge is hy gekruisig. Vir ons oortredinge geslaan, vir elke sykte wat ons het, het hulle omgegeesel, so dat ons die oorwinning kan kry. En op lange laas word hier die weg gelei na Golgotha toe, en by Golgotha vind daar plaas die daad wat nodig was, vir jou en vir my, om die deur te vind om die ewige lewe te beerwe. Daar waar ek in u moes wees, daar waar ek in u moes sterwe vir ons sonde, in ons plek word hy die geliefde van die almachtige God aan die kruishout gehang, so dat ek en u vermoore nie nodig het om daar die pijn en leiding deur te gaan nie. Lees in Jesaja met 53 sê vir ons dit so, hy was veracht dier die mens en verlaat, een man van smarte en bekend met kranke, ja, soos een vir ween mense gelaat verberg, want hy was veracht en ons het ons nie aan om geacht nie, nog dan sê ons krankie op om geneem, en ons smarte, die het hy gedra, maar ons het omgehou vir een wat geplaag dier God geslaan en verdruk was, Maar hy is ter wille van ons oetredinge deurboor, ja ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons allemaal het gedwaal so skape, ons het elkeen sy eie pad geloop. O dank God, hy word 'n nuwe pad geleë maar die Heere die ongerichtigheid van ons almal op hom laat deerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie, want soos een lam wat na die slagplek gelei word, en soos een skaap wat stom is voor sy skeders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Die weg na Golgotha, saliekie wat sê, the way of the cross leads home, Kan ek vir jy lees wat sê hierdie oulikkie verder daarvan. Hy sê, up the Calvary road, near the mops cruel goud, to the brow of the hill he was led. There the sun hid its face, and the earth reeled a pace, while his friends in their terror all fled. But the pains that were his, as the nails pierced him through, were as naught when compared with the anguish he knew, When the sin of the world on his shoulders was huld on that blood sprinkled road, the Calvary road. Hy sê dat die pijn van die spijkers in sy hande was niks in vergelijking met die angst wat hy beleef het, toe die sonde van die wereld op sy skouwers gewerp is nie, for you wil jylle nie op hierdie weg wandel nie? Het dit nie tyd geword dat ons ernstig raak met onse God en wandel op hierdie weg nie? Jeremia sê, vra toch na hierdie weg. Jy weet, ek en u sal nie gevra word om daar die pad te loop nie. Maar, ek moet dit vir u so lees, soos die liekie dit sê, Hy sê, up that Calvary road, nie verstiggering loud, I shall never be asked unto go but a cross I must bear, if a crown I would wear, when I'm done with my service below. So I'll carry the cross that he asks me to bear, and I'll die to the world and to selfishness there, finding victory and grace, and a smile from his face on my Calvary road. Kan ek het vir jou so vertel, op daar alvaar jy een golgoed op pad, sal ek nie gevra word om te loop nie, maar een kruis moet ek dra as ek een kroon wil ontvang. Hy sê, en as ek klaar is met my werk, sal ek hier die kruis dra, wat hy my vraag om te dra, en ek sal vir die wereld en vir selfsuchtigheid en vir die wereldse plesier en die wereldse sonde en die smeer sal ek sterk en dan vind ek oorwinning en genade en glimlach van sy gezicht op my galgoed a pad, op my pad na die ewige lewe. As jy een kroon wil ontvang, sal jy een kruis moet dra. Dank God, dat jy nie die kruis moet dra wat hy gedra. Dank God, dat sy genadige arms onder jou ingevouw sal word en dat hy jou sal opneem hier die weglein na die graf toe, o, ek dank God, hier die weglein na die opstanding toe, hier die weglein na die hemelvaart toe, hier die weglein na sy wederkomst toe, ei, men, halleluja, Jezus kom, kom weer, hy kom weer, hy kom weer, hy kom weer, ek sluit af, met die skrifie wat in Hebraeus staan. Hebraeus 10 die negentiende vers sê, Terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligding, om heiligdom in te gaan, dit die bloed van Jezus. As jy op hierdie weg wandel, en dit jou leven stel, jou woord, jou werk, jou daad maak, sal jy vrymoedigheid hee om in die koninkryk in te gaan, sal jy vrymoedigheid hee om in die heiligdom in te gaan, op een nieuwe en een levende weg, wat hy vir ons ingeby het, die die voorrang sal heen uit te namelijk sy vlees, en ons een groot priester oor die huis van God het, laat ons dan nou toetreen, met waarachtige hart en volle geloofsbesekeringheid. Met die harte wat besprenkel is, gereinig is dier besprenkeling van een slechte gewete en die lichaam gewas met rein water. Laat ons die belijdenis van die hoof onwankelbaar vasthou, want hy wat het beloof het is getrouw. En laat ons op mekaar ach gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. Amen. Mag God jylle sien, mag hy sy woord in die haard laat lewe, mag hy my help om op hierdie weg te wandel. Kom ons sing O the way of the cross leads home. All the way of the cross leads home the way Th oh.